Att du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Superbar storm <laughs> På 354 Alltså så pass Ja, vissa just så och skrattade jag till er När vi hade... Jo men det var ju en gång vi skulle repa En? Ja det var, det var ju många gånger som sången i bandet inte dök upp Och så, och så var det att eh, Man kunde ringa in. Ibland så dök han inte upp Och ibland så mm. kunde han höra av sig innre, Och så ringde han just Han ringde Det känns som att det var typ 20 minuter, en halv timme före repet Ja ah, fan ah. Jag sitter, på, jag sitter på krogen här och jag sitter med en som är jävligt dåligt. Så alltså han kunde inte lämna han. Och så sen började vi spinna vidare att han, att han satt vid satt bardisken och tittade över så här och såg liksom spegelbild på sig själv. <laughs> <laughs> jo, för att det, var, det var inte bara en gång han sa det. Som vi säger, tre gånger ja, sedan. Men det var ett, just därför. Jo, men det var, det var, det var den gången körde han, en gång var det för mig. Asså, okay. Jo, men sen var det andra förklaringen okay. Att Det ja. är en gång att jag sitter ja. med en kille. Och så berättade jag det för, för Min jobbakompis mm. Och skrattade till en sån Den där har man kört en eller två gånger Med, med, med frun Med blivande frun <laughs> Så har du om hemlighetspengar också? Nej, han har inte ingenting det Jo, men också jag vet inte hur vi kom in på det. för jag berättade om hon som körar med oss. Hon kommer alltid med... Mm. Var det var en hel termin som hon bara tränade två gånger. Repa två gånger. Och... Ja, hon är med betala avgiften ändå, det är 250 spänn imorgon. Mm. Hon är med och sponsrar. Ett 250 per var eller? Ja, precis. Ja. Det är bra ändå för fyra gånger i veckan och så... Ja. Nej, fyra, fyra en, en gång i veckan och tre timmar varje gång om, om, om, om Och, om, om tar, och ja. Det finns ingenting nej. Nej, hon kommer alltid med en massa förklaringar Och det kan jag säkert stämma Men det blir som att Ja, det är olika förklaringar Att son har glömt nyckeln Eller mm. hon jobbar över Eller hon ja, har corona Han mm. skulle kunna tolka det om man är lite konspiratorisk Att hon inte, tycker inte det är så kul Ja men jag har för mig, men hon är ju, ja. Men precis, men nu är bara sluta. Jo, och sist så dök det upp i alla fall när hon kunde träffa i, i tisdags för att eh, hon skulle vara, hon skulle agera psykolog och en, en kompis vars son hade en massa problem sånt där, och, det mm. och då dök det. <gållt> och då det. Då var ju steget inte långt till, till med, med han som mådde väldigt dåligt. Nej. Alla <laughs> Nu sitter vi här för första gången På, på länge ja. Vi har haft två stycken Först så hade vi den här i Pumpina. Den, den var i slutet på mars Och så hade vi en podd, här du och jag En kort podd på 14 minuter mm. Köpenhamnspodden hade vi sen och Den tror jag över en halv timme Men li, likaså Hamburgspodden Det bara är det bara in poddar nu på taget. Ja, jo, det var det? Långa större, poddar. Ja, med större gäng och men, Eller större gäng men i alla fall olika orter och grejer. ja. Men nu nu går vi tillbaka till poddstudion till till studion, podbunken. Och det briljanta ämnet. Fyrar Fyrar det, det måste vara du som tog det. Fan, det var det jag. Nej, Jag tror att det var jag. <laughs> ja. jag, jag vet inte hur, hur jag kom fram till det. Nej. Och så tänker jag, vad fan var det du hade skrivit igår? Jo, men det var ju också knas. Det kändes, <laughs> det kändes som ett berättämne. Ja. Jo, jag måste bara berätta. På, igår var jag på ossas jobb. Och så är det en, en, en yngre tjej, under i alla fall som jobbade, och så jag frågade vad ska jag vad jag ska göra. Jag ska repa. Åh, oh, vad roligt att hon, gör lite musik och sådär. Och så hörde jag av oh, Åsa att det var en podd. <laughs> <laughs> så här, jag, och med, jag och kompisar sitter och, och tramsprata bara. Ja hur gör man då? och väldigt intresserad av hur... Uh -huh. Och så just då heter det, Har ni? Har ni förbestämda ämnen Jo, men vi brukar brukar, brukar brukar dra lappar och så berättar vi oss att ja, vi skriver fem lappar var. Mm. Och redan liksom veckan, nästa vecka så... Vad fan? Man, eller, man har ingen aning om vad man har skrivit för någonting. Mm. Ja, jag, brukar ni... brukar ni eh, researcha lite <laughs> ah, jag sitter på rasten. Intressant. Jag sitter på, på, på rasten innan. Och jag sitter en halvtimme timme innan. Ja, Sen, <laughs> <laughs> Sen brukar vi inte ha det på uppslut ja, När jag köpte glasögonen också Då var det ju en här eh, hennes, Åsas kollega som var där eh, Som jag pratade med med Korta ja. Gen, ja. Och, och så kom Åsa Jag visste inte om Åsa var där eller inte. Jag någon, och då var Det här är ju Steffes poddkompis Och så blev <laughs> jag på podden då, och så. <laughs> sa, jag tror jag tror inte jag har hört mer än fem minuter. <laughs> <här> Nej det räcker så jag. <laughs> Och så, som det i stället Ja, du har inte de promotat än så mycket Så det också Nej, det finns en anledning så. Ja, förklara ja. ja, men jag förklarar här själv Ja, men jag sa till, till den andra Som, som var sugen på att Ja, nej men det är vi brukar ha Liksom när vi är ute på, på resor jag vill bara spela in och sitt på restaurangen mm. Ja, inte bara sitta och surrar Det är mer, mer som en, en Ja, mm. som ett tidsdokument Ja, verkligen och, och tillfällen att träffas. Ja Nej, det, det fyller sin <laughs> Fyller. Jo men det hade vi första. Jag har pratat om förut. Men det hade vi första i Liverpoolsens spelin. Var det 15 för 13 var första gången vi. det 13 var första gången vi började spela in på, på halsen. Ja. Ja. Och så 14 åkte vi in, inte här för mig. Nej. Men 15 åkte vi och då hade vi då spelade vi in. 14 då har vi Danmark. Näsan år, ja just det, det var... jag vet inte spelar vi in på då eller nånsin ja ja men då jo, men var... var första år det var då det var Skålborg ja finns det på tape ja ja jag måste backa tillbaka bara för får lyssna på. Den får och bara att mig till det då det Den för det godt ja och feniarligt det är det är enkla skålen jag tyckte att jag var så jävla början Och så blev det goda och goda Ja det var inte helt okej Men man sitter och, och, och, och fästar på Och dricker ren sprid oh, okay. Men jag vet inte om, om vi har o, det kanske till och med finns med på tape. Då, då har knäckt en Undrar om vi inte själv här, embryot, till att du kom på en podd Det måste ju vara det här Då du hade inspelning med film Till att börja med det där du visat oss skrocka om. Jo, det ja, kanske. Kanske lite grann. Men sen var det med Filip och Fredrik. Man ja. lyssnar mycket på och podd och, ja Lyssnar du på någon podd nu, Fredrik? Nej, faktiskt ingenting. Ingenting. Nej, bara julbaket. Ja. Om det är något. Nu var det länge så här kolla. Men om det är något intressant på Smetänk till exempel. Ja. Jag brukar det inte liksom på gett, liksom. Nej, jag brukar kolla varannan månad. Så. Mm. Ja, men eh, fyra där vi är vi inne på fyra, ja. Det är fyra. Om jag säger Love Grows, vad säger du då? Jag säger Bell Brothers. Eller Love Grows, Where My Rosemary Goes. Men, vad heter de? Nej, det var inte en, nej. Edison Lighthouse. Love Grows, just det, det var en som favoritlåt som jag hade, just det. Nej, jag tror Och det var som det var. även eh, Tolva tyckte var bra. Ah. De hade gjort en cover Chris, goes, yeah. ja, ja, det är en låt. Jag tänkte på Bell Brad, det, men det är ju Let your love flow. Mm. Och varför... Varför säger jag det? Tror är det så? var inte han för fan fyra. Lighthouse. Jo, men... Det är fyra på engelska. Jaha. <laughs> jo, men var det inte någon... Någon i TNC-färnklass som hade sen sidoprojekt med, med Lightchips det. heter Light Chips. Eller Light Chips. Det var ju den här basisten som var på. Ja. Gerald Love. Mm. Ja, just det. Som saknas. Mm. Jag har ju. Äh, vet många fyra det finns i Sverige? Jag ska gissa på runt 2000. Nu, nu har du... Nu har, Eller, du har jag <laughs> nu, nu har du... Vad heter du? Vad heter du? Googla. Nej, men förberett det. Jag sa ju ordet innan. Power-tappar ordet. Ah, research. Research, ja. Ja, precis, ja. Ah, 2200 ungefär. Mm. Stora och små fyra. Och våra fyra har endast 140 stycken varit bemannade. Mm det är ett av mina favoritjobb. <laughs> ja men tänk ja. det. När man säger Om man säger att man jobbar veckopass, och så har man liksom man har TV med Netflix och, och ja. allt all sånt där. Stereo. Man Kör ja. köra med Edison Lighthouse. Ja. Stereo och så har man. Eh, chips. Eh, men data också så man. Ja. Och så kanske lite öl <laughs> Lite en <kyl laughs> med öl Eller tvärtom. Lite kyl med lite olj. Och så kan man... Ja, ja. Och så kan man... Äh, ingen märskar någonting runt om. Och så gör man den där runden man kollar om den lyser. Ja, ja. Mm. tittar man ut i den runden den lyser, bra. Ja. Men också... Det finns inte de som bor i fyror. I alla på tv. Fyror. Telefyrer. Ja. Ja. Har du, har du gjort någon äh, topplista? Ja top alltså, Topp tre. Topp tre? Ja, fyra. Ja, då kan det femdubbla. dubbla utav. Ja, topp femton. Åh, top. top oh, fy fan. Ja. Vi, ska, vi kan ju se om, om, om... Du kan köra dina. Nej, kör dina. Okay. Ner, ner till tre. jag börjar med femtonde plats så har vi... Bissen. Mm. fjorton plats haken. Mm. 13:e plats stora Fjädrägg. Bra då. Mm. Dämmans fyr. Och 11:an kanske se inte när längre upp. Den sin så rapporten om mm. Almagrundet. Jaha, är det en fyr. Ja, tydligen. Mm. Almagrundet tror det, låter som, ett, ska det låter som en grund. <laughs> ja, är det ett bra bandnamn tycker jag. Avantgardet och Almagrundet. Ja, ja. Almagrundet låter som tungt. Inte, inte metal, men... Blues. Oh, skru, skru, skru. blues. Skulle du gå och kolla på ett bluesband med Almagrundet? Åh, oh, fy fan. Ja, nej, nej, så där, eh, funk hard rock. Hårdrock. Oh, plats, måsar här. Det känner man också igen. Ja. Mm. Nionde. Havstensunds nedre. Mm -hmm. Och det är just den nedre det var det som har gjort att de inte kommer att bli 8 Gustav Dalen. Det var ju det var ju han som var kapten i rederierna. Gustav Dalen. Nej, Radar Dalen. Radar. <laughs> det är fint att du räppnade på så här Och den. Men visste du att jag tänkte, visste du att det är Radar? Ja nu säger så. Ja, ja, men, det men som... Gustav det var ju det var ju hans karaktär. Jo han är inte Gustav ja, ja precis. Jag blandade upp. Jag och, var precis Och jag undrar vad uh, han som spelar Reider. Vad Reider? Vad han hette? Det var ju han som var. Uh, jag tror att det var han som var. Uh, Bagera i Ungeboken, hans röst. Mm. Ja, vi går vidare. Eh... Sömde Holmegad. Det känns igen från radiorapporten. Men det är inte uppe till u Nej, Kala. När han låg i lumpen så låg han på, nere i hennes hand. Och det Och då var de ute på en övning på. Fan, man på Holmegad. Mm. Ja. Uh, sjätte är en klassiker. Vinga, vinga fyr, fjärilvinga syns på havet. Mm. Mm. Det är också. Femte, Storkläppen eller Storkläppen Jag vet Stor kläppen? Stor Ja precis. Jag tycker de de det är. Tror du det är hard rock funk? Ja. Uh, fjärde, Paternoster. Paternoster. Mm. Oj fadervård. Det, det? ja. Pater. Det heter det Pater det väl Pater Noster eller det du jobbar också. Ja, men det är det. Det är där vad heter han Christian Syk Peter bor. Mm. Pater Nostervägen. Ja, vägen. Ja, då. Ja. Ska jag börja med tredje plats. Ja. Eh, ja. Eh, Revenge grundet. Okej. Okay. Eller Revenge grundet. Kanske en, jävla band. Revenge-grundet, säger han mm. Det låter mycket coolare 3. Longean 2. Longean <laughs> Det var det enda jag först kom på Jag stod och valde med Longe-Erik Long Men Longean är så mycket ro mm. Och, då, och då, då frågade jag är, är det, ja, det ligger på Öland mm. Men är det södra eller norra Öden? södra. Mm. Nummer 2 det är bara ett roligt... Det är ett, <laughs> det är ett väldigt roligt namn. Det är för många... Det är, det är ett bra fyr. namn. Fyr. <laughs> fyr. Det mm. Mm. Nummer ett då. Och Det ligger på Gotland naturligtvis. Ja. Nummer ett. Okänd, men det jag så att det här är en höjdare. Svenska björn. Oj! Jag vet inte var den ligger riktigt så. Jag inte nummer ett Högbonden Men den är vi Ja, Men var ligger den då då? Ja, det är de härsalltraktorn. Det låter det här Dina gamla hemtraktorer. Ja. Jag tog det lite av lokal patriotism. Nej. du här är 44 jag. Men det var det enda jag kom på först långa ja. och lång Mm. Jag har en liten rolig historia. Då mm. ser jag vart hade jag ännu. Under tiden så kan jag... Ja, fan, jag hade... det hade varit inget kort för den. Nej, jag ska fixa den. Ja, vad sa du? Om du... Har du hört talas om 4-200 släpvagnen? Ja, klassiker. Mm. Va, vad har du på dem? Vad har du på dem... Det var väl lite... Med, ja, det var, det var inte det lite... Eh... Lite... Hela en halva nu, det är fyrtonensläppning. var inte en stor... En, en... en jättelång och en kort. Men jag mm. visste inte att det var... De var ju aktiva... Det var danskt. Och det var från 20-talet hade de sin... Ja. Fyrtonensläppning! Men tänker... vad... Man tänker, ja. Mm. Är man lång då förstår man att man kallar sig fyrtonet eller fanns så släpa in en ut litet kort ja, det var han var kort bara men var som en som en simpel typ platt eller som en hel ja. ja. mm. och då kan man ju raska över till några andra duos till exempel ja, hela den här var Stefan Alke istället Stefan och Mats Hasselhagen gen genotonik genojang Steffertolpa, Knollotot, Kraviskatten, Bull och så podd Eller Poddfavoriterna. Det finns ju fler, men du har ju. Pear och Pear. Ja, men du har ju Staffan och Bänkt. Ja, och naturligtvis de största favoriterna hos oss båda. Anita och Televinkel. Ja. ja. <laughs> och hon skriver på det mm. men här, här har du, vad heter det. En liten rolig grej. Då det är roligt. Denna dialog utspelar sig mellan ett amerikanskt krigsfartyg och den kanadensiska kustbevakningen utanför Newfoundland. Dokumentet släpptes 1995. Det framgår inte när det var, men... Kanadens Var väl ändra kurs 15 grader syd för att undvika kollision. Och amerikanerna svara... Vi rekommenderar er att ändra kurs 15 grader nord Kanadensan Nej, ni måste ändra er kurs 15 grader syd För att undvika kollision Amerikanerna Detta är kaptenen på ett amerikanskt krigsfartyg Jag säger igen, ändra er kurs Kanadensan Nej, ni måste ändra er kurs Amerikanerna Detta är fartyget USS Lincoln det andra största fartyget i USAs Atlantflotta vi, eskorterar, vi eskorteras av Tre jagare, tre kryssare Samt ett antal underhållsfartyg Jag kräver att ni ändrar I kurs 15 grader nord Jag upprepar 1,5 upprepar grader nord Eller så kommer motgärd att vidtas För att trygga säkerheten För detta fartyg kan du Vi är en fyr Okej okay. mm. oh, oh, oh. En sann En, en sann san historia Okej okay. Jag vet inte om det var så jätterolig, Men Den här då Norska regeringen vill spara pengar Och satt upp skyltar i norska fyra med texten Den som lägger sig sist Släcker i ljuset <laughs> <laughs> Tokroligt ja, ja. <laughs> Okej okay. Nu är en liten fråga till dig. Mm. Om du skulle få en fyra. Mm. Skåne eller oslo? Ja, ah, Skåne. Moskermjol eller GT? Ja, ah, Moskermjol. Fendt eller Allborg? Vad säger du? Färnet, Branka eller Allborg? Det kommer fan inte ihåg hur Färnets mat är riktigt. Stantig Jäger va? Ja. Ja, det blir då en Allborg. Cool. Dansk, dansk. <laughs> dansk. Jo, ja, <laughs> gamla dansk absolut. Gamla dans. Jo men du var det två. Två gamla dans. Det kan ni, det har ni hört och det har ni Och det var ju så fint också för det snackas ju gärna mycket enheten i vårt klimat. <laughs> Just det. Jo och sen också. Eh, man måste säga så här om toppjobb skulle på fyra. <laughs> <top 4. laughs> Jä... Det är ju bokstavlig med. Ja Jag har ett jävla toppjobb på en fyr Jag skulle ta det direkt Osett Ta mig dit bara Vad ja. man får ha vid nylsamlingen Man får bo där också liksom. Ja men låt säga att du Nej <laughs> du börjar med annat du jobbar, du jobbar en månad i taget där ja. Och så är du ledig Två veckor Ja du får... Alltså man är där på nätten också. Ja, du, är, du bor där själv en månad. Mm. Du har ju proviant och sånt. Ja, konservburkar Ja. Och, och så här mm. man hemma led i två veckor. Och du får 10 000 spänn mer mm. i lön. Men du får inte med med vinylsamlingen. Om jag bor där? Mm. Ja, jag skulle ta det. Ja, du får inte Vi... lyssna på musik. Nej, <laughs> <här>, det blir ju mer för mycket, men... Följs för vinyler att vinyl komma ut mm. Ja, Nej, för 10 000 skulle man göra det 10 Skulle mer, du det? För 10 000 mer ja. Och inte ha vinylsamlingen där ja. ja, men då kan ni komma hem under två veckor Och trockköpa ja. vinyt Ja, jag menar det ja. för 10 Det är bara att sätta in dem mycket Micke så, så bara plockar den ut ja. Fan vad bra det var när jag slutar förra jobben Jag hade 16 runder med spänn på Call ja, Record Hunter Jävla mm. bra system Ungefär ja. så, eller som när du var på Open Mind Ja, det var fantastiskt mm. Och därför jag tänkte att man kanske skulle göra en ny beredd. Ja, fan, det var det över 20 minuter. Lång på det här. Fyra har du inte. Ja. ja, vi ska ha ett nytt ämne. Tacka fan för det. Och nu är det alltså... Ja, det är det jag eller... Jag tror att det är du. Kommer någon ihåg <laughs> Kommer någon ja, ihåg jag ingen Nej, vad jag Nej, jag har inte. Jag minns inte bättre jag skrev det. På aften läser jag. Droger. <laughs> Droger Solak. Droger, nej du. <laughs> ja, det är du. <laughs> Droger. Droger Solak. Den gamla spela Droger Lindström. <laughs> äntligen. Äntligen så. Så bör vi komma i... Man har varit i Danmark och varit i Christiania. det var ju inte vi. Ja. Om man har varit på Repervan. Ja, du har. Du har. Ja. Men vad jag tänkte på... Har du sett Clark? Ja, jag har sett fyra avsnitt. Ap Apropå droger. Har du sett? Ja, jag har sett. Hela? Clark Olofsson. Mm. There's a party going on. nej. Ja. Let the party begin. Ja. I verkligheten sa han ju let the party start, tror jag. Start the party, alltså där. Jag, tog, jag fick kolla på den här dokumentären på SVT. Mm. De lär det här sett också, ja. Jag laddade faktiskt ner en bok nu om... Jag fick kolla igen på på Youtube. Mm. Och då när Kristin... Hedmark. Ja. Hon, hon har gjort en bok som finns på. Eh, jag blev. Jag blev Stockholmsyndromet, eller något där. Vad mm. heter det? Hon ner det. Ja, jag lärde mig ska lyssna på Jans Bikowski nu. Jag ska. Jag ska mm. Min, min of skuld och Oppenhaver. Mm. Eh, jag ska ta den här sen. Mm. Jag tänkte just undra vad som blev med henne. Hon var ju bara 23 år. Mm. Ja, men hon hade ju. Hon hade ju planer på Hon berättade också Det var en intervju På TV4 Och det jag kollade på mm. Hon hade ju eh, Och du hade ju kärleksmöte med, med Clark också Ja, jo det hade Hon hade ju kärleksmöte med, med Clark Och eh, Hon hade även frågat han om Han ville bli far till hennes barn mm. Så han var ju Det var ju en charm och ja, där du på ja, ja. Kärleksmöten, så det måste ju vara flera gånger. Med att hälsa på så menar jag inte bara att de dricker kaffe och åt vinegränsen. Nej, och, och, och skaka hand. <laughs> Utan det då. Nu säger Sverige, jag har gjort ett mål. Tja, tjock. Ja. Ja, men jättebra. Vi tackar. Vi har slutat. Ja, Hej då. tja.